38. Він пролунав негучно, як автомобільний вихлоп. Від шоку ті, що стояли поблизу, закричали. Повалив білий дим. Здіймався він звідкись поблизу, за кілька ярдів від волонтерів Конгресу. Люди, що стояли поруч, інстинктивно кинулися на втюки. Я повернувся до Доусона. «Везіть принц геть звідси!» – крикнув я. Він кивнув і кинувся всередину, а я заходився закликати людей на моріжку підніматися в ратушу, заганяв їх усередину. Мені здалося, що я почув, як запрацював двигун автомобіля. Хай там що, принаймні принц Суельський незабаром опиниться в безпеці будинку уряду. Дим повільно поплив у нашому напрямку, поглинувши попіл від багаття, яке запалив бос. Десь там унизу був «Не здавайся». Я витяг із кишені носову хусточку, затулив роти ніс і побіг униз сходами до лінії солдатів. Але тут пролунав другий вибух, майже одразу ще один, і я побачив, як із боку резиденції губернатора потягнувся стовп білого диму. Три вибухи, три каністри газу. Грунк показав, на що здатен, та якщо він сподівався, що жертвою вибухів стане принц, то зазнав поразки. А ото його високості ще не дісталося резиденції губернатора. Вулиця була оповита білим серпанком. Натов похопила паніка. Я прорвався крізь кордон і побіг туди, де, як мені здавалося, востаннє бачив «не здавайся» з босом. Я біг, і очі почало пекти. Але крізь дим я вже розрізнив «не здавайся». Вони з босом були на ногах, віддавали команди волонтерам виводити людей. Саме тоді я зрозумів, що щось не так. «Не здавайся, бос, волонтери!» У них би вже мусили проявитися симптоми отруєння і притом, але не схоже, щоб вони мали якісь проблеми з диханням. Та й мої очі вони дійсно пекли від диму, але аж ніяк не горіли. Я опустив хусточку і вдихнув Дим, звичайний дим. Не здавайся, побачив мене і підійшов. Вигляд у нього також був спантеличеним. Щось сталося з газом, сказав він, це диво. Та проблема в тому, що в я не вірю. Це димові бомби, здогадався я, а не гірчичний газ. Натовп, наляканий звуками вибухів, теж почав усвідомлювати, що особливої шкоди дим не завдасть. Не здавайся, широко посміхнувся. Ми мусили б знати, що він не вбиватиме невинних громадян, заявив він. Це було очевидно після того, як він пощадив мене минулої ночі. Його помста закінчилася Макгіром. Я дозволив собі зітхнути з полегшенням, але його слова переконали мене неостаточно. У всьому цьому не було сенсу. Навіщо підривати димові бомби, якщо маєш і прит, і навіщо красти і прит, якщо не плануєш ним скористатися. А якщо він закінчив, то навіщо ці димові шашки? Що? Розгубився, не здавайся. Ну, якщо він уже помстився, чому просто не зникнути, навіщо підривати димові бомби? Ні, похитав я головою. Він не зробив би цього, якби не мав причини. Він завжди був на три кроки попереду нас. І це не виняток. Це мусить бути частиною його плану. А який у нього план? Я перебрав факти. Один вибух тут, два біля будинку уряду і нічого, крім нешкідливого диму. І тут мене осяяло. «Принц, не здавайся, розгубився». Він не хоче мститися на тупу. Він націлився на принца Уельського. Саме тому вибухнули ті дві бомби. Він заблокував маршрут до резиденції губернатора. Доусон і його люди змушені будуть змінити свої плани. Він заганяє принца туди, де зможе його вбити. А звідки йому знати, куди Доусон повезе принца? Це ж очевидно, чи не так? До найбезпечнішого місця в Калькутті. Він повезе принца до Форт-Вільяма. Не здавайся, заблимав очима. Горунгу ніколи не пройти повз вартових. Він досить легко потрапив у Баракпур, то військове містечко, а це Форт-Вільям. І саме у Форт-Вільямі розквартирували його полк, додав я, який він покинув без дозволу минулого тижня. Схоже, це його переконало. Потрібен транспорт, роззернувся він. Дороги до ретроуди будинку уряду перекрито, там повно народу. Суд. продовжив він, вже крокуючи плана дроу. Там мусить бути автомобіль, і не один. Звідки ви знаєте? запитав я, наздоганяючи його. Ну ви коли-небудь бачили, щоб суддя ходив пішки, кинув він через плече. Десять хвилин потому, скориставшись допомогою міцних силів і на додачу помахавши моїм револьвером, ми переконали переляканого службовця позичити нам автомобіль одного із шанованих суддів і тепер летіли берегом до Фортвір'єму. Я кермував, не здавайся, дивився у вікно. Як він підірвав дві бомби на Government роу Раптом пролунало питання. Так само, як і ту, що вибухнула серед демонстрантів. Якийсь детонатор із кільцем на саморобному пристрої. Все, що для цього потрібно – нітрат калію, трохи цукру і скляна пляшка? Ні, – сказав не здавайся. Я мав на увазі, що вони вибухнули на певній відстані одна від одної, одночасно. Я подивився на нього. Хочете сказати, що він має помічників? Нічого не хочу сказати, – зітхнув він. Просто не розумію. Можливо, він установив на одній годинниковий механізм, зачекав, доки він спрацює, а тоді підірвав другу. Зараз важливіше, як він планує запустити гірчичний газ до форту. Не здавайся, повернувся до мене. А що, як газ там і був? Що? Просто припустіть, продовжив він. Увесь запас гірчичного газу заздалегідь переправляють із Баракпуру до форт Вільяма, щоб звідти повернути його до Англії. Приотаманг перша жертва, брав участь у перевезенні. Він розповів Гурунгу, що газ привозять. Відповідно до записів, із Баракпуру вивезли весь газ. Але у Форт-Вільямі виявилося, що бракує трьох каністр. Тієї ночі, коли привезли газ, Гурунг ночував у Форт-Вільямі. Замість того, щоб тягти їх кудись, він міг просто сховати три каністри десь на базі. Голова аж запаморочилася від такої простоти. Доусон обшукував ціле місто, а вкрадені каністри весь цей час могли бути у нього під носом, на базі, за кілька ярдів від його крісла. Перед Калькутською брамою форту опустили червоно-білий шлагбаум, ще й виставили загін стривожених сипаїв. Солдат перевірив наші документи з такою ретельністю, що іншим разом мене це навіть потішило б. Двоє інших оглянули автомобіль, і ще двійко стояли і спостерігали за всім цим, тримаючи гвинтівки на поготові. «Якою є мета вашого візиту?» – запитав один із вартових, нахиляючись, щоб упевнитись, що ми знездавайся саме ті, на кого виписані документи. «Сказати правду ми не могли». «Пояснювати, що ми тут, аби запобігти вбивству принца Уельського і притом? За таку відповідь нас триматимуть на прицілі, доки не знайдуть якогось офіцера, щоб розібратися із цим питанням. А часу на це ми не мали. Відверту брехню легко викрити, і це може нам дорого коштувати. Потрібне щось банальне». «Ми приїхали побачитись із міс Брейтвейт, секретаркою майора Доусона», – заявив я. А вже ж про зустріч ми не домовлялися, але мені здавалося, що Марджорі Брейтвейт підтвердить мою історію, якщо вартові зателефонують їй, щоб перевірити. Заради принца Уельського лишалося молитися, щоб вона була на своєму місці. Сипай, що нас розпитував, зник у караулці. Крізь відчинені двері я бачив, як він узяв слухавку і сказав кілька слів оператору. Спливали дорогоцінні секунди. Не думаю, що це спрацює. Прошепотів не здавайся. «Де ваш бойовий дух?» – пробурмотів я. «Краще моліться, щоб спрацювало, бо іншого виходу потрапити всередину, крім як перелізти через мур, я не бачу». Вартовий повісив слухавку і гукнув одного зі своїх колег. «Зберігайте спокій», – порадив я не здавайся, коли другий солдат увійшов до караулки. Після короткої розмови обидва повернулися. Перший попрямував до нас, другий пішов до шлагбаума. «Міс Брейтвейт просить вас їхати до адміністративного блока номер 6». Двічі повторювати йому не довелося. Не встиг шлагбаум піднятися й наполовину, як ми вже проїхали під ним, і в'їхали в товсту цегляну арку Калькутської брами до Форт Вільяму.